Маю до вас ще одну тему очі його зупиняються на мені він весь увага та запопадливість. Справа в тому, що нам треба збільшувати ефективність роботи. Ви ж знаєте, наближаються вибори і розумієте, які задачі ставлять на горі. Він поспішно киває, на обличчі з'являється полегшення. А отже, з завтрашнього дня ми вносимо до роботи невеличкі зміни я знімаю ногу з ноги і розплітаю руки. Для того, щоб припинити практику приватного спілкування з клієнтами у кав'ярні і застосування гарантій типу «небздій треба переконати директора відсунути юриста від схеми. Це ми придумали в офісі з Сапулою. Але це вже ділова розмова, і вона потребує інших аргументів. І тут раптом селектор на столі директора раптово озивається історичним секретарчиним голосом «Не можна, кажу вам, що ви робите! Закрийся!» Відповідає їй грубий чоловічий баритон, лунає шум, наноча хтось соває меблі, за ним щось нерозбірливе, чуються швидкі кроки, і наступної миті двері кабінету розчахуються з таким звуком, наче їх вибили ногою. А власне вибили, так воно і є. На порозі виникають дві велетенські постаті у бронежилетах і чорних масках з прорізами для очей та рота. В руках хлопці тримають автомати, якими недвозначно вимахують у повітрі. Я встигаю тільки обернути голову, щоб побачити усю цю картину, коли той самий грубий баритон, що чувся був з селектора, кричить на мене. «Податкова міліція! Це спецоперація! Усім у коридор! Нічого руками не чіпати!» «В чим справа?» – здивовано підводиться з-за столу мій директор. «Ви знаходитесь...» «Закрийся! Я знаю, де ми знаходимося! У коридор! Швидко! І руки на голову!» «Яке ви маєте право?» – вигукує директор вже обурено. Він раптово змінюється. Якщо хвилину тому це був побитий за шкоду кіт, то зараз уже захисник і оборонець. Я відзначаю цей парадокс, але більше нічого відзначити не встигаю, тому що один з нападників хапає мене за рукав з метою відірвати від стільця. Опиратися безглуздо, спецпідрозділи неделікатничають, бо знають, у разі чого все буде списано наспротив підозрюваного. Я слухняно йду до виходу, підбадьорюваний легким поштовхом приклада. Директор за спиною продовжує воювати. «Ви маєте показати документи! Де ваша постанова?» Блін, зроду не знав, що він такий бойовий. Але навряд чи це щось змінить. Так само, як і будь-яка інша дія під дулом автомата. Що ж сталося? Невже конторські, які останнім часом затусувалися на підприємстві, організували такий швидкий результат? І саме у той момент, коли я знаходжуся тут. Ще тільки арешту мені бракувало. Для комплекту. Виходжу в приймальню. Там валяється кілька перевернутих стільців. У коридорі людно. Інші хлопці у масках виводять з кабінетів персонал та шикують біля стінки. На підлозі валяються папери. Чи то хтось намагався винести, чи це просто необхідний атрибут маски шоу, так само як перевернуті стільці. «Не розмовляти! Руки тримати на виду!» Команда гавкає баритон, перекриваючи шум. Я слухняно стаю біля стінки і намагаюся проаналізувати ситуацію. Якщо це наводка СБУ... То чому про неї не попередили? Нащо нам генерал Кенек, якщо про таке не попереджає? Друге питання. Що я тут роблю? Ну, звісно, нічого, звичайний відвідувач, прийшов довідатися, як проводити обов'язкові платежі. Чому до директора? А хто згадає, що я був у директора? Питання складне, от і зайшов. Якого підприємства, посередника? У мене їх достатньо. Головне, тут я не працюю і відношення до цього не маю. Зайшов поцікавитися. Це, звісно, якщо в кабінеті директора немає прослушки. Але якщо подивитися з іншого боку, чому вони прийшли на держпідприємство. Тут наче все більш-менш чисто, все, крім гуманоїдної самодіяльності. Так, от у чому справа. Такий швидкий результат. Цікаво, чи вони взяли вже цього розводилу з кафе з візитівкою фінансової України. Ціла купа думок ширяє в голові, перекриваючи одна одну, і відчуваю, як руки пітніють. «По телефонах не дзвонити! Поклади, я тобі сказав! Мобілки здати!» З приймальні виводять директора. Відносно вічливо виводять, навіть не підштовхуючи. Краєм ока помічаю, що автомат найближчого до мене нападника поставлено на запобіжник. Зрозуміло це, щоб не пальнув з опалом. Адреналін адреналіном, а все-таки цивільні люди навкруги. З кабінетів витягують останніх працівників. Усе потрошку заспокоюється, наскільки це можливо у подібній ситуації. А може, самі гуманоїди все й організували? Запросто. Це в їхньому репертуарі. Тільки навіщо? Вони ще навіть не знають про мої підозри. Тим часом нальотчики стишують свою активність. Це не просто так. Операція досягла завершальної фази. Всі залякані, зібрані в коридорі і готові до екзекуції. Зараз має початися основна дія – Апокаліптичні настрої стримує тільки вихований життєвим досвідом цинізм. Боятися варто тільки того, що вже сталося. Хоча майбутнє для всіх нас – найстрашніший сон. Кілька хвилин неочікування підтверджує, що я правий. За кілька секунд на сцені з'являється головна дієва особа. Приземкувати чоловіка у синьому мундирі з погонами, без маски і без головного убору взагалі. Милуйся, досхочу. схочу. Він посміхається. Ще пак. Таку роботу зробили десятки пар переляканих очей зупиняються на ньому, і податковий чин явно насолоджується ефектом. Він робить кілька кроків на середину, повільно з театральним ефектом дістає з портфеля папірець, потім обводить глядачів очима, переконуючись, що справив потрібне враження, і нарешті читає, показований голосно, на контрасті з манерами своїх бійців. Щоправда, це виглядає значно страшніше. «Постанова. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтероксидентал»» «Що?» – вигукує мій директор. «Що ви сказали?» Головний податківець здивовано піднімає голову, лунає чийсь короткий смішок. «Те, що чули. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтероксидентал»» Сміх вибухає одразу з кількох сторін. Навіть жінки, які щойно витирали сльози, починають посміхатися. Бійці в масках ошелешено переглядаються. Я теж не можу стримати усмішки. В чим справа? Податківець починає кліпати очима, і це викликає просто таки лавину, реготу з усіх боків. Здається, з головного героя посеред монологу впали штани. Мій директор – єдиний, хто не приєднується до веселощів. Він іще знаходиться у бойовому запалі. Тим часом розпач серед нападників погрожує перерости у неконтрольовані дії. Підбурені попереднім приниженням працівники не поспішають відкрити силовикам правду, і тоді, найобережніший з усіх, а тому найменш схильний до театральних ефектів, я беру на себе цю приємну місію. «Поверхом вище!» – кажу голосно. «В смислі?» «Ви помилилися! Товариство «Інтероксидентал» знаходиться на четвертому поверсі, а це третій». «Точно?» не вірить, втративши раптом певність податківець. «Точно, точно!» – підтверджують з усіх боків. «А тут що?» «Державне підприємство». «Ну, тоді точно помилилися. Пішли, хлопці». Бійці опускають автомати і якось не дуже впевнено починають підтягуватися до свого керівника. «Тоді вибачаємося». «Та що ви?» – кажу я з усмішкою. «Завжди раді. Приходьте ще». Згуткало найістеричний жіночий сміх із сльозами. Я опускаю руки. «Хух! Цього разу пронесло!»